Днеска ще говорим за дзен. Първата лекция дзен, втората лекция сатори, просветлението, третата лекция дзен и три идеи за размишление. Първата хайко, втората пустотата и третата истината. Следващата лекция на 7 юли. Започвам с първата лекция дзен. Ден е метод на простотата. Ден е метод на простотата. Метод, който ти помага да разрушиш собственото си лицемерие. Тук в ден човекът е проникнал в себе си, в дълбините си. И това е просто всичко за дзен. Там е единственият авторитет навътре, безкрайността. За Ден има само един авторитет безкрайността. Дзен е пробуденост. Пробуденият не трупа знания, трупа чистота. Ден е религия, защото той не си губи времето. Ден е път на истинността. Той е отдаден на нещо съществено истинността. Път на пустотата. Ден не държи на обществото, а на истината. Дзен казва, това, което не е истина, което не е пустота, не може да ти донесе покой и реалност. В Дзен не е нужна никаква църква, защото Дзен казва, Влез просто в своя храм. Няма нужда от църква. Просто влез в своя храм. В своята душа. В Дзен има едно единствено спасение. Това е твоето пусто сърце. Тоест твоето истинско, твоето чисто сърце. И това е твоето спасение. Дзен казва още... Носи в себе си древното съзнание. Тоест, това е пра-старото слънчево състояние в човека. Според Зен, всъщност, дзен не вярва нито в миналото, нито в бъдещето. Той вярва в истината. Скоро стана въпрос в Руси и Бургас. Там обясних накратко. Човек, който не живее в Бога, започва да вярва в бъдеще. Тоест, той е излагал себе си. Това означава, че има лицемерие към себе си, с което трябва да се справи. Затова вярва в бъдеще. На човека не му трябва бъдеще, а Бог. Така. Значи, Дзен, Дзен вярва в пустотата, в истината. Който има тази реалност, не се заблуждава с бъдеще. В истината, няма разочарование. Ден това е да откриеш пустотата или своята несътвореност. Ден казва, ти никога не си бил роден и никога не умираш. Това са само мигове от безкрайността. И наистина, при раждането просто нищо не се ражда. Тук само непроявеното става проявено. Тоест, .е. невидимото става видимо. Но всичко това са само мигове от безкрайността. Ден не се радва на живота, не се радва на смъртта. Ден се радва на безкрайността. Ден се радва на съкровенното. Простотата в дзен означава да разбираш нещата съкровенно. Ден това е способността да присъстваш в таинството на битието. Ден е съкровенна простота. Попитали един ден учител? Какво е пътят? Отговорът. Това е твоето ежедневие. Забележете. Всичко е просто пред Дзен. Няма сложни термини, ни ти трябват речници. Всичко е просто. Това е твоето ежедневие. Значи Дзен, това е просто самия безсмъртен живот. Той си тече. Вечността просто си тече. И това е твоето ежедневие. Той е осъзнато. Дзен присъства между нас във вид на тишина. Дзен държи на йоген. Йоген на японски означава прелестта на недоизказаното. Значи той държи точно това, прелестта на недоизказаното. Дзен е самият въздух, самата вечност, самата истинност. Но почнеш ли да обясняваш какво е Дзен? Понякога става трудно. Това е така, защото Дзен не живее в обясненията. Той живее в истинността. Не в обясненията, а в истинността. В дзен думите са много особени. Например, попитали един дзен учител, помолили го, напишиме една мъдрост, на едно лисче. Един поискал да му напише една мъдрост на едно лисче. И той написал само една дума Внимание! Човекът казал, само това ли е? Това ли е всичко? Учителят го погледнал и написал още един път. Внимание! Внимание! В момента, в който загубиш внимание, кармата е дошла там. Ако ти имаш и внимание, даже нямаш и да питаш какво е то. Щеш да се погълниш от мъдростта на тази дума. Твоята карма всичките ти проблеми са дошли от невнимание. Значи, вижте колко е просто. Внимание просто означава да внимаваш. Той, той не е внимавал, затова попитал втори път. Всеки човек обладава бдителен дух. Само трябва да го открие. Нищо друго не е нужно според Зен. Просто трябва да откриеш своята същност. Ако ловиш ден същността, значи и ден ти е уловил. Ден не се погубва в странични неща. Наука, философия, религия и така нататък. Ден е чисто състояние на сияние. Чисто състояние на същността. Ден е много странен, ще обясня. Ден няма нужда от стремеж, няма нужда от гносис, от откровение, няма нужда от вдъхновение, защото дзен е вкоренен в изначалното състояние, истинността, пустотата. А това състояние е най-древното и естествено състояние на човека. Той е наречено простотата, другото му име е дзен. В дзен също се говори за вяра, но за вяра в пустотата, в несъществуващото, неограниченото. Защото това, което е видимо, не съществува. То за това изчезва. Реално е само невидимото, несътвореното, в него живее Дзен. И учителя казва, вие трябва много да се опитате да ми докажете, че видимия свят съществува. И разбира се, няма да можете. Той не съществува. Дзен, това е животът в изначалното просветлено съзнание. Дзен живее в безпределността и той я вижда. Тук, в този свят. Защото той никога не се е разделял с нея. Дзен е велико изкуство. Това е изкуството да си проникнал в себе си. В своята истинска природа. Един човек попитал един дзен учител. Има ли Бог? Отговорът. в тебе го няма. А защо го няма в мене? Защото питаш. Тук тънкият дзен иска да каже каква полза да питаш и да вярваш и да говориш за вяра, ако не живееш в тази реалност. Каква полза въобще от въпроси? Ще обясня. Когато един дзен учител говори, разцъфтява се мълчанието. Трябва да чуеш неговото мълчание. разцъфтява се безмълвието му, тишината му, вътрешното богатство, реалността. И ако умееш да слушаш, ще чуеш. Дзен казва, дори пукнатата чаша е съвършенна. Забележете, щупената чаша. Дори счупената чаша е съвършена. Тя не може да се щупи друг път по същия начин. Нищо не може да направиш да я щупиш по, друг, по този съвършен начин. В дзен всичко е съвършено. Ден се възхищава дори на една локва. Защото и тя отразява небето. Забележете погледа на Дзен и на мадреците. Къде гледат те и какво виждат. Дзен казва, има само едно само пътешествие към себе си. Това означава, че Дзен е изкуство за разбиране на себе си. В Дзен, твоята съкровенна природа, трябва да стане главното възприятие за всичко. В ден не ставаш учен, т.е. мъртъв, мъртъв човек, мъртво цвете. В дзен ставаш живо охание. Въпросът в ден е да не следваш никакъв път, а да си в същността си. Не да следваш, а да си в същността си в собствената си истина. Дзен казва «Приеми гроба като храм, в който отиваш за известно време да се отпуснеш». Сетих се за една поговорка «Когато котките ги няма, мишките излизат да се поразтъпчат». Нещо такова. Тука е така просто отиваш да се поразтъпчеш, защото смъртта има Съвсем друг поглед към Дзен. Тя му отваря врата. Показва му свободата. Враната попитала старата мечка. Защо си решила да живееш в Дзен? Мечката казала. Защото без Дзен все ме гони студеният вятър. Все има ветрове. Все има такива неща, които те гонят и те мъчат. Все нещо те мъчи. Дзен е неизразим свят. Той не е съставен от думи, а от състояния. Не думи, а състояния. Дзен съвпада с несловото, безмълвието. В дзен същественото се случва в тишината.